Benvidos, boa tarde, benvidos queridos ointes, un día máis, este noso programa sempre en Galicia para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego para que todos disfrutemos De dúas de... oriñas en lingua galega, non? Con música, con entrevistas Con música, entrevista Charla que... con Galicia eh... Hay unha entrevista que temos moi lonxe posiblemente pero pero a ver, a ver dentro du de ganaguiño a ver a ver si somos pues así es posible si mmm, conectamos con, oh, muy con hice, Houston con, Houston, ¿no? con <risas> Texas con Texas, Texas ¿sí? vamos a, a a ver a ver si somos capaces de conectar porque sabes que las tí sí. tecnológicas a, nos estamos <risas> digamos entre medias no Sí. Poquiña a poco O bueno, case que, queridos ointes, damos llave en vida Desexamos que teñan de, teña un, un bon sábado Mañán, hai que dicirles que mañán ainda continúa a festa do polvo aí en Rosario ah, de Castro, en Rosario eh? de Castro eh? que... Comenza hoi e eh, remata mañán, non? No, ah, eh. Por la noite, eh? camindas nove Bueno, queridos ointes, eh, damos llave en vida tamén ao noso técnico Kiko Beninchón Beninchón Que sen él non podería sair isto adiante vale. Moitísimas grazas por acompañarnos Kiko eh, Tambén a ti, Armando Grazas, Xulio e, Como non? Intentaremos Aremos. que todo isto saia con Ben Comenzámoslo con Ben eh, Esperemos que nada eh, o no estropee no? Vale veña vamos a poñer un bocadiño de música E esperamos, agardamos que se conecte conosco Precisamente a primeira convidada de hoxe Aí vamos Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico no podo ser. Non teño ouro, teño prata, teño calerilla e cobre, de todo estou abundante só so de amores que estou proven. seu refrán nunca ninguém en conta Se un don que tenga mal Para que so tan alto hado pensamento, para que so tan alto se te que vaisis al content. Pois xa temos a primeira convidada Outro sí. lado do fío telefónico Pero Unhos quilómetros máis alá hasta... Unhos kilómetros non? non Cursámoslo es... o cursámoslo charco como se suele, Cursámoslo o charco non, prim... non é a primeira vez que falamos con ela sí. eh, Bueno O agradecemento é, é grandísimo Vamos a falar precisamente cunha gran científica técnica É, é galega, eh? Si sí. De de todo hai que decir que é galega Sonia Villapol Moi boas tardes Para vos Ainda é media... mediodía, non? Si sí. Si Temos outro lado a a, a Sonia a Villapol. Sí. Non non nos coitamos ou, ou é que ela non nos coita nos Algún acusa temos aí, te, te, o noso técnico solucionará, non, sí, non, sí, non bueno, momento Non hai problema. Seguro, seguro que o solucionan un momento. Vamos a lá mm, mm. Si, sí, escoito Sonia. Vaya. Si. Sí. Si, sí, agora. Si sí que nos escoita Sonia, escoitasnos A cuestión técnica Para nosotros eh, eh, eh, Que somos aprendices Tampouco somos capaces de facelo ben De, de verdade eh, Agradecemos xe moitísimo Que, que bueno, pues, pues nos recibas e eh, Que sea, este, seamos capaces De, de poder eh, Comentar contigo Un chisquiño Non te vamos a incomodar demasiado tempo eh? Eh, Sonia Vale, a lo mejor hay alguna cuestión técnica que no funciona bien. Pues seguimos escuchando un bocadillo de música mientras el nuestro técnico eh, eh amaña sí, todo, este, un, un, amaña todo este trabajo. Vamos a la. Vamos a un, un bocadillo de música eh, eh, eh, continuamos, venga. Para que sois tan alto atribuido pensamiento, para que sois tan alto se te esquiváis el contento and Xa, xa estamos ahora. O noso técnico amañou as cousas. Moi boas tardes, Sonia. Hola, escuitades. Sí, sí, Hola. sí, moi ben, moi ben, perfecto. Sentimos moitísimo que Que, que, que, te, que te incomodamos un minuto, van a ser un tan só pero o que si sí queremos é que, que nos axudes a, a comprender un bouquiño un pouquiño máis que xa pasaron dous anos de denda de, de aquel comenzo sí. tan dificilísimo de, de no que ti tes moitísima investigación e moitísimo traballo científico que no que falábamos pois pues, sobre o coronavirus, pero que, que ti últimamente estás traballando eh, eh, eh, dando a coñecer a todos os nosos ointes e a todos os que te seguimos pois pues, cousas importantes con respecto a ese coronavirus persistente, non? Sí, sí, sí. Eres xulo, sí, diba, sí, da? sí. Vale, sí. Graciñas. No, Escotadesme ora perfectamente, val. Sí, sí, no perfectamente. No sí, porque agora mesmo estou a camiño de San Antonio, no uh -huh. estado de Texas. Eh, encantada de, de charlar con vos. <risas> graciñas, graciñas, moitísimas eh, eh, disculpa no, está, que te incomodemos, está. de verdad. No nada, no, no, É xa non xa tiíamos Planeado non é sí, sí. Non, disculpa ninguga, pois si pois sí, non... Estade San ou, ou a cidade de San Antonio camiño tamén a Austin que hai moito moito hispana, tamén moitos galegos emigrantes por aquí curiosamente. Carai. Así que van, pois que sodes eh, emigrados tamén, entendedes, por sí, aquí como. Perfectamente. Si, son... sí, sí. <risas> pois o, sí, o tema de, que este tema de de covid persistente é algo que que ben, non, non é que se fale moito porque porque non se asocia a enfermedade máis ben é como algo, sei, uh -huh. un pouco estando na, no lado oscuro uh -huh. da pandemia e, e ben, será o que, o que nos quede que afrontar, unha vez que claro. que remate o estado, digamos de cando volvamos y... a, a normalidade 100%, porque é muita xente uh -huh. que, que o padece E iso é, pre, é preocupante, non? É bastante penso que sí, porque, porque ben, porque afeta a calidad de vida e, uh -huh. e afeta a, a xente no, no traballo e es son síntomas que teñen que nun, nunca rematan, síntomas moitos neurolóxicos relacionados con dores de cabeza, cansancio fatiga. Claro. Sí, sí. É, son, son síntomas bastante debilitantes que impiden facer unha vida normal. E eso... a unha xente afectalle muitísimo máis que, que moi máis intenso que a outra, entón claro. Non está regulado que que xente sí. que, que teña baixos laboratais ni nada isto. E iso e iso, pois claro, a a, cuci, é a máis que nada por, a, por, a, por, por a, digamos polo a, a parte que lle corresponde precisamente a, a xente máis nova, né? Os maiores foron os máis aceptados ou máis afectados no comezo, é dicir, sí. as nosas residencias foron, non sei, asoballadas, por así decirlo, por con tanto co covid, non? Pero agora Eh, esa posibilidade de, de que os osóven eh, se vexan afectados co, co, co ese covid persistente porque os moileres quizáis son a, a, a vacuna mm, non sei uh, púxolles es un pequeno freno non unha, unha pequena barreira pero os, os novos que o collen e eh, que se queden aí con ese persistencia sí. pode ser moi preocupante non bastante preocupante Si sí. Claro, eu claro, si... sí. ainda, ainda a xente maior bueno, O peor da xente maior é a mortalidade claro. que O virus matou, matou moita xente maior ah, claro. eh, Pero tamén Afecta-lhe moitísimo máis a, a, a, Como é unha vulnerabilidade A idade pois Afecta-lhe moita xente maior Que pasou a COVID eh, Un de cada catro Que xa son, uh -huh. que son moitos non Cheguen pois con síntomas despois A Para xente maior De uh -huh. máis de 65 anos Que se viron afectados eh, Pero Con menor porcentaxe Pero tamén afeta a xente novo o problema con isto é que non sabemos o ben porquê As vulnerabilidades Porque unha alguén que é novo Que está ben de saúde sen ningún tipo de problemas eh, uh -huh. Pois un 35% Dos que lle afeta isto Pois non tiñen ningún tipo de problema nin obesidade, nin diabetes, nin nada uh -huh. En cambio, despois, queden estes síntomas eh, É como estáse de conhecendo pouco esta, esta enfermedade Non se sabe porque algún si hai hai indicios, por exemplo uh -huh. hai algunha condición xenética, eh, porque teñen certas vol vulnerabilidades, porque teñen uns, un tipo de, de receptores que se expresa máis, menos, é uh -huh. hai un montón de, de características que se está intentando descifrar porque unha xente se, se ve máis eh, afectada e, e outros non, non a maioría non les pasa nada uh -huh. e e passa a enfermedade e acabou a historia sí, e, sí, sí, e, sí, sí, e collen inmunidade, ben vacinados ou non vacinados pero sí. perso un descarta que tantísimos millóns de persoas que se infectaron pois pues, hai un porcentaxe bastante elevado decir, uh -huh. que un, en canto a número, é un número enorme uh -huh. que vai ter unha repercusión vai, vai representar un problema de saúde pública nos vindeiros anos porque non se vai saber moi ben que, como atender e como tratar a toda esta xente que está que o vai a sofrir, no? o que está xa sofrindo sí. eh, eh, dicíamos outro día eh, o, o médico meu o médico de familia que con este coronavirus dice, houve moita xente que lle afectou e dice eh, sobre todo co falávamos ante da xente maior, non? Dice pero está afectando a casi todo o mundo, porque isto non ten ten como depresións. Ose está ben, mañá non e dice un medo, dice non sabes ese medo, se é, dice moitos de eles hasta incluso non queren ir ao médico porque temen a que lles digan que tengo coronavirus. E claro, hai moita xente que isto afecta bastante, que que non e agora começa a afetar dixe que actos pequenos. Mm. Mm. Non sei. Ver, Sonia, escoitanos. Si, sí, si, sí, si, sí, non é, é, un, é unha realidade, é o primeiro que hai si sí, sí, escoito, si. Sí. Non, a ver. vos mí Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí, perfectamente. Vos tamén escoitadesme, si. Sí, sí, sí moi ben, moi ben. M bueno, comentaba, ah, co comentaba... Pois pues, si, sí, o o primeiro que hai que facer é, é iso. Si escoiteise, escoite. Si escoite mm. O que primeiro que hai que facer é eso, decir que é una, que é algo real. Es mm. decir, os pacientes, a primeira maneira, a primera, o primeiro que hai que, que facer para axudarlhes é acredírelos, non? Porque xente vai ao médico e di que está obviado e é... Mm. e díen, bueno, xa é a pandemia, pues nada entón as pastillas se vai para casa mm. pero iso non significa eso non é un tratamento apropiado hai que, que analizar o caso e mirar se realmente foi infección a que mm -hmm. está causando esa, esa depresión ou esa ansiedade ah, que, ah. que é moi posible sí, sí, que é sí, pola sí. inflamación que che deixou a, a enfermidade mm -hmm. entón, primeiro hai que facer a iso, reconocer que son e son patologías e fisiopatologías reais é, que, sí, sí, sí, é sí, que é un porcentaje de xente bastante alto que vai vai sufrir e os cativos incluídos sí. ainda que ainda que passaran a enfermedade leve hai que estar observando se ten ningún tipo de, de, uh -huh. de síntomas meses uh -huh. despois porque é moi probable que Bueno, que se desenrollen algo, pues, ten que uh -huh. ser tratados adecuadamente. Eh, non hai que descartar. Eh, eh, Sonia, eh, falando do, do, do tratamento eh, a, a, as medicinas que se empregan para, para curar precisamente esa enfermidade, xa, xa están máis máis sofisticadas, xa, xa, xa se xa melloraron ou ou aínda compre eh, en analizar muitísimo máis ou investigar moito máis. Si sí, ben, non hai un tratamento para coi persistente de por sí. Hai un, un monitoreo e hai, hai un, un seguimento de, de todos os test eh, eh, búsqueda de marcadores que se pueden analizar e eh, uh -huh. eh, eh, eh, determinar que tipo de, de patoloxías causou, porque é un síndrome digamos. Non? É un coxunto de enfermidades de, de síntomas que pode afectar, pode ter unha cousa, dúas, ou pode ter 20 uh -huh. eh, entón hai que analizar un por un e hai que actuar en consecuencia acudindo ao especialista necesario, se é un problema dermatolóxico pois, e dermatólogo se é un uh -huh. problema gastrointestinal pois, acudir ao especialista que, que, que acha que acudir uh -huh. e, e de todas maneiras hai moitos, moitas cousas, que moitos síntomas sobre os neurolóxicos que están investigándose agora para tratamentos que nunca houve é decir, há muita xente uh -huh. que, que tivo... Uh, Como incluso a gripe persistente que existe, claro. Ah, pero claro, con ¿no? ter menos menos importancia e menos chetaada, pois non ten moita relevancia, pero moitas enfermedades virais causan síntomas persistentes durante anos. E sí. esa xente que pode ser ou, ou fatiga crónica sabe moi ben hmm. que é moi difícil de diagnosticarse, para todo para a COVID persistente, para todas estas enfermidades, agora mesmo máis que nunca estáns investigando eh uh, todos tipo de novos tratamentos non? entón dentro uh -huh. de un ano ou dous van a sair uh -huh. e van a sair para, para a curar os, eh, os síntomas neurológicos o máis rápido posible non? Hai, hai moitos exemplos non? por uh -huh. exemplo hai un tratamento para, para unha patoloxía que é a disfunción da mitocondria entonces están facendo ah, os estudos ahora mesmo para que se podan curar rapidamente por exemplo hai un outro tratamento que é para a fatiga crónica que consiste en en estimulación cerebral mm. e a partir disto pois pues, os pacientes recuperan rapidísimo tamén ¿no? sí, Entonces, claro. todo isto está en fase de investigación ora mesmo e mentres que non haxa eh, tratamentos, digamos, milagre rápidos, sí. pois pues, hai que acudir ao especialista que, que que corresponda e non deixalos pasar, non deixalos mm -hmm. non aguantar ¿no? non porque claro. se si non é COVID persistente hai que aguantar todo isto hai que acudir ao médico carai, canta lección si nos está dando do... ¿Sí? Sonia, a verdade que seguimos tendo ese bicho por aí e hai que ter moitísimo cuidado lógico, desde lógico, logo si, ¿no? si sí, sí. Sí, ora non é o mesmo como comentaron non? que no 2020 ora eh, temos imunidade ou ven polas vacinas que temos xa no corpo que non ten ou ten tres doses eh? ou máis sí. eh, hai xente reprimida que, bueno, que, que que ten problemas de saúde xa puxo cinco doses ah, sí? aquí por exemplo entón, eh, xa temos unha imunidade ou ven polas vacinas ou porque, porque nos non se sí, infectamos eh, xente que se infectou pois os que se infectaron tamén coñeron imunidade mm -hmm. eh, ou digamos a pauta completa seria uh, unha dose e eh, se te, xa, xa te ou as tres doses uh -huh. a a vacina de reforzo. Entóns, claro, non é o mesmo e temos que nos infectemos de novo pola variante esta BA, BA2 que é o Omicron uh -huh. ah, a, a segunda, sí. Pois ainda así vamos loitar co virus, non? Non, non é o mesmo que que non ter nada, obviamente, uh -huh. pero non significa que esta esta variante ou as que veñan, pois poden causar persistente, por exemplo, non que non claro requiramos hospitalización, pois uh -huh. pois deixa uns síntomas aí, então uh -huh. non hai que minimizar os riscos, nunca foi novo idea. Ja a contagiarse, nunca eh, eh, por lo tanto, vacinas pero eu, eu recomendaría seguir coas máscaras, digo claro. que diga, os e políticos, tanto. políticos ah. mandan e ordenan segundo a, a, a política, pero a política non é ciencia entón, eh, o virus o virus sigue por aí sí, eh, sí. entón, eso eh, que non queira infetarse, reinfetarse 20 veces, mm. pois ten que tomar medidas de, de, precaución, de precaución ata que, a, ata que te é completamente disipado, non, ora aí mm. A, en Europa moitos países está levantando Outra ola ahora mesmo si. eh, Francia xa ten moitos casos Alemania está subindo moitísimo eh, En España parece que tamén Entón hai que estar ao mellor nos próximos Dous meses hai un contagio Outra vez e eh, eh, pois volvo a baixar E vai ser así unha temporada Até que non se teña o controle <risas> a... de, de unha baixada rapidísimo Entón mentras tanto hai que tomar precaucións De verdade que para nos é unha lección e ao mesmo tempo agrade, agradecemos sí. moitísimo a información. Por certo, eh, mándanos un, un saúdo uh, dende Suiza, Máximo e Felipe, sí. doctora Sonia, moitísimas gracias por as súas eh, informacións. Sí. Eh, eh, bueno, que, mm, de verdade... Estupendo, oh, Suiza, Suiza é, é, é un ten, país incrível, encantamento. Sí, tamén, tamén ten eso, emigrantes como nós, non? Sí, <ríe> ele tamén hai un puñado. Pero pero vostede é unha emigrante especial, posto que está traballando para ajudarnos a que nosotros non nos uh, contaminemos tanto e ao mesmo tempo está investigando cousas con, con respecto a... Neuro, é unha neurocientífica extraordinaria que admiramos moitísimo e que desexamos que, uh -huh. que, que continue aí nese traballo. Por certo, vai a San Antonio para poder facerle unha conferencia ou algo de, de, de intervención tamén con respecto ao coronavirus, non? nada, non, non a San Antonio vou coa familia porque ah, vale. vamos eh, por, visitar a cidade. Eh, eh, ah, e, bien, tanto, no, ten moita, ten moita historia, tes dúas feiras. A maior da antioquia anos e eh, gustalle moi a historia e eh, claro. eh, eh, nada pouco, pero si sí, non teño, por exemplo, agora unha viaxe a, a Puerto Rico, Caramba. A Universidade de Puerto Rico para falar o mes que ven, non dúas semanas, uh -huh. para falar de, do do coronavirus os estudiantes da dali e acabou persistente. É un congreso, así que, así que vou participar en persoa, por primeira vez unha, unha charla que teño que coller o avión, que xa, xa tocaba, fai 2 anos que non Querense moír, que, que non é... parece que volve a abrir todo un poquiño, a pouco, sí. pero, pero pero si, sí, con vale. cautela, pero pues, pero volvemos a restaurar todo. Como decimos os galegos con sentidiño para que eh, eh, nos e eh, se si nos colle que sea debilitado, non? Exactamente <risas> Es que nos desconfienta Que podemos vender un xarope que pueda con Sí, sí. Bueno, por eso digo que, que, que, que cando veña, que veña debilitado non es que estemos, eso, preve, Prepa, preparados prepara, para, para darlle no, no lombo como sea. A verdade é que eh, para nós é eh, eh, unha grande, bueno, pues, uh, unha grande honra e un privilegio poder falar con vostedes. Non lle queremos incomodar máis. Eh, que disfrute desta de fin de semana eh, de, bueno, pois, pues, apertas é, tamén, eh, saudosas para toda a familia que xa que van a, a, a disfrutar dun dunha viaxe eh, Aí en Antoide, en Antoide, pois, pois, moitísimas grazas por, por contar con sí. nos Moitísimas grazas pola chamada e, e nada, encantada de, de, de falar con vostedes en cualquier outro momento bueno, a, non, tamén, si, a ver se si somos capaces eu tamén fui emigrante en Barcelona en Cataluña e, e tamén participaba un centro galego moitísimas actividades que uh -huh. que se organizaban ali para min é, é todo un prazer charlar con vos eh, cando que irá desde o vosotra actualización vale. eh, en calquer momento non pois, calquer outro fin de semana agradecemos-lhe agradecemos moitísimo eh, xa montaremos unha conversa un poquinho máis longa quizás eh? a mellor máis, máis específica en algúnas cousas eh? Que, eh, a, po, pois a mellor os nosos ointes estén interesados e eh, que poidamos trasdar a darlle agradecemos-lhe moitísimo, Muy de verdade estupendo. veña a, siga, a siga, siga, siga co, co traxecto e grazas Tot... Otro bien. Momento. hasta luego bueno, despedimos a esta convidada con música bueno, eh. de seguida vamos a a Galicia, a ver que el lío sí. no es el correspondiente de la Costa de Morte me parece que estará agardando ya agardando, eh, bello, música loco Garga mala tenga zona garga mala zona tenga ten a zona de cantar e bailar ven e al...